Відповідь ти йому так, свинопасе Евмею, промовив. Легко впізнав ти ні в чому, бо розум тебе твій не зводить, отже подумаймо разом тепер, що нам далі робити. Перший війдеш ти додому, вигідного для проживання, втиснися між женихів, я ж тут. Залишуся тим часом. Чи коли хочеш, піду, я вперед, а ти залишайся. Тільки не гайся, щоб хтось із дому тебе не побачив, Та не побив би, не вигнав. Отож, і над цим ти подумай. Відповідь мовив незламний в біді Одісей богосвітлий. Знаю я все і розумію. І так само, як кажеш, ти думав, Йди уже ти уперед, А я тут залишусь тим часом. Не новина вже мені І оті стусани та побой, Серце у мене терпляче, Багато, бо горя зазнав я І серед хвилів у бою, Хай станеться і це ще зі мною. Кілька ніяк затаїть не вдається голодного шлунка, цього нещастя, що стільки страждань спричиняє людині. Тож задля цього у нас і міцні кораблі споряджають, щоб в неспокійному морі противникам лиха завдати. Так між собою вони провадили стиха розмову. головою вуха домовив їх, Аргос підняв, що лежав там пес одісеє в біді витривалого. Сам того пса він виховав, користі ж з нього не знав, бо раніш у священний вирушив він Іліон. Юнаки його потім з собою брали на оленів, диких козуль та зайців полювати. Нині ж. Забутий всіма, без хазяйського ока, на купі гною лежав він, яку з-підволів та ослів біля брами понаскидали. Пізніше той гній Одісеєва челядь в поле возила угноювать всюди на ділок просторий. Аргос лежав там, і воші собачі на ньому кишіли. Щойно почув Одісея. Свого він господаря близько зразу ж хвостом завиляв, і вуха пригнув він обидва. Та підійти до господаря ближче тепер вже не мав він сили. І той обернувся, щоб утерти непрохані сльози, та приховать від Евмея. І тут же спитав його швидко, дивно, Евмею, який? У гною он лежить тут собака, гарний на вигляд, та з певністю все ж я не міг би сказати, чи і на ноги такий же він бистрий, як виглядом гарний, а чи із тих він собак, які близь хазяйського столу, лащиться тільки для хвастощів, лиш їх тримає господар. Відповідь ти йому так, свинопасе Евмею промовив, са цього давній господар мабуть в чужині десь загинув був би цей пес у своїй поведінці і на вигляд такий же як і лишив Одіссею його йшовши походом на Трою то здивувався б ти силу уздрівши його і моторність Жоден бо звір, що його в лісовій гущині він угледить, в нього не втік би, чуйно умів і сліди він шукати. Нині ж погано йому, десь господар загинув далеко, на чужині, а жінки безтурботні про нього не дбають. Челядь, яка над собою не чує хазяйської влади, Зовсім не квапиться те, що належить їй вчасно робити. Тож половину від гідності Зевс відбира, громовладний, у чоловіка, якому дні рабської долі прирік він.